Du låg ljuvligt sköna Mallorca, Fagra ö Din välkomsthyllning var En sång så underbar Och vi låg mot Mallorcas Fagra mö Här hörs gitarrens sång Från gränder och från prong. Här är val på mallorca Här blommar romantik Här känner man sig rik. Varje ord på Mallorca är musik Här tusen mandoliner Besjunger sol och har Som rytm av tamburiner Hörs åsnors lätta tra. I gatans muntra vimmel Av färg och liv jag går I sol från aser himmel O vinden i mitt hår När hem jag mig beger Jag hoppas så jag vill Att en dag jag Mallorca återser Att återgå i land Vid denna sköna strand Att bli kvar i Mallorcas sagoland Hoppas du jag blir Att en dag jag Mallorca sig Att återgå i land Vid denna sköna strand Att bli kvar Nu börjar charterresandet ta fart och det nya resmålet är Mallorca som Lille Berglund sjunger om i en mycket spelad låt i år. Men far man inte på en sällskapsresa till Mallorca gör man som många andra. Man åker till Norge för att köpa margarin. Det är två kronor billigare där än här. Sverige upplever en mycket het och torr sommar. I början av juli inleds värmeböljan och den 13 juli visar termometern på 34,2 grader i Klagstorp i Västergötland– Årets absolut varmaste dag. Asfalten smälter och över en miljon läskedrycksflaskor körs ut från apotekarnas– –och elförsäljningen rusar i höjden. Perioden är extremt torr. I Nyköping faller till exempel bara 4 mm regn. Men i december blir ovanligt snörik och i Stockholm kallas militären ut– –för att hjälpa till med att gräva fram stan efter ett mycket rikligt snöfall den 19 december. Månaden blir också kall. Kvicksilvert sjunker till minus 43,5 grader den 15 december i Hoting i Ångemarland. En femårig flicka, Kerstin Blom, som har varit försvunnen i någon vecka, återfinns den 24 juli mördad. Den lilla flickan ligger i en resväska nedanför Häggestaberget vid stranden av Albysjön söder om Stockholm. Mordet utlöser ett ovanligt intensivt och omfattande spaningsarbete. Regeringen utfäster en belöning på 10 000 kronor för sådana upplysningar att gärningsmannen kan gripas. I en rådgivande folkomröstning i oktober säger svenskarna klart nej till högertrafik. Inte mindre än 2,1 miljon röstar emot förslaget att införa högertrafik. Bara 386 000 röstar för. Och bara 53 procent av de röstberättigade deltar. Men den 3 september 1967 inför Sverige i alla fall högtrafik. En ny vägtrafikstadga träder i kraft den 1 juli. En uppmärksammad nyhet är en generell hastighetsbegränsning till 50 km i timmen inom tättbebyggda områden. Det blir också några nya vägmärken. Bland annat får de gående ett särskilt märke som markerar övergångsställen. Flera konstfrusna isbanor kommer till det här året, bland annat i Bofors, Göteborg, Södertälje och Johanneshov i Stockholm.